Trei schimbări în minutul 63, nemulțumit de evoluția echipei sale. În acel moment era 0-0. la -0. E mortal, Mourinho. Am mai văzut două schimbări cu toții, dar trei schimbări odată, știi, în minutul 63. Bif, a scos trei pe trei. Ia pe plecați trei... acasă. Da. Ești acasă. Mare. Și, -a și pierdut după aia, cred că... are Avea nervi. În fine, revenind la ai noștri, da. care este... Aseară meci mare pe Arena Națională. Trecem peste Steaua Osman 0-2, nu știu Rezultatele numărătate. Da, părere. pe mine m-a surprins. Și pe toată lumea a surprins. Rău, da. De tot. Da, la roșu În și da. Rând pe ei, cred. Da, da, da, s-au surprins. Dacă nu lua Enache Roșu, nu. cei drepti, prima da. repriză... Enache e jucător la, la Steaua, nu? La Steaua asta. Așa, da. Aseară, meci pe Arena Națională, Astra, Giurgiu, Austria, Viena. Știm, cu toții, normal că Astra a jucat la București pentru că s-a reînsemânțat stadionul. Toată lumea știe de de Giurgiu, ei vor juca de acum la Giurgiu în Europa. Dar știi că au, mâncat, au mâncat porumbei, sămânța, noaptea. Da, a, a da. E la Cluj. Păi da. Hai, nu, asta e ți dând Giurgiu. Am înțeles, Și în da. ce, ce Giurgiu, n -au, n -au la asta vreau să atunci, atunci poate ce adică... Și la meciul de pe arena națională, lume multă. 1.600 de oameni, record negativ de asistență. Uh -huh. De altfel, l-a vorbit și și pe tema asta, dar el a văzut un pic altfel situația. Mai zic cât erau? 1.600. Mamă, ce mulți! Un meci care nu l-am jucat pe stadionul nostru, la Giurgiu, cred că a fost un handicap. Am jucat pe un teren în București unde, surprinzător pentru mine, nu mă așteptam să vină toată lumea, dar n-am fost uh, ca casa. Ca a fost un handicap pentru noi. Adică, like, bine, adevărat, <laughs> Având în vedere că și la Giurgiu vin vreo 500 de oameni, 1600 a fost chiar bine. E orașul mai mare. Dar eu altceva vreau să spun. Eram cu copii în parcul ăla de la Arena Națională a seara, știi. Așa. Uite, tati, că e meci de fotbal, nu știu ce și el. a micu mic cu de trei ani și zice, du-mă tati, și pe mine înăuntru acolo. Uh -huh. a la rapid? Da, mă să-i duc să vadă jumătate, de meci și-i duc acasă, că ce să stai la. Niciunul nu putem stau la meci dacă e copii. Și, deși, până la urmă, uite că a fost 3-2, a fost cu guler, era frumos. Și mă duc la casa de bilete zic ce bilete avem? Și aveau doar două bilete, la tribuna a doua sau la tribuna a întâi. 30 de lei tribuna a doua, 60 de lei tribuna a întâi. Hai să zici că n-ar fi mult 30 de lei tribuna a doua, de Europa League. Bă, dar trebuie să cumpăr și pentru copii. Deci ar fi trebuit să dau 90 de lei. Păi ține Ca să mă duc cu copiii. Păi nu, dar era pustiu stadionul. Da, înțeleg. Și asta, băi, niciodată n-au știut da. să facă S-a mai întâmplat pe arenă să fie lume puțină Fă bunile de -alea pentru copii da, Că vin copii deci vin, domne, uite, cine vine copii Copii intră, n-ai voie gratis În cupele europene, știi? E un protocol de stat da. să... 5 lei, leu, 10 bile, lei. 5 lei Că vin copii, să vă, uite, mergeam și eu uh -huh. Copii, mai eram 3, eram 1603 Da, da. Să da. știi că, uite, eu care am copilării 1603. Lângă, sala, 1603. lângă sala de sport Floreasca Acolo principiul portarilor era următorul. Dacă la a doua repriză a meciului... Ce meci era acolo, știi? Dacă la a doua repriză era sala jumate goală... Se dădea drumul la copii înăuntru. Și așa am văzut, eu știam... Eram mare fan împreună cu toți uh, prietenii uh, campionatul feminin de volei. E, zi, ceva acolo. Știi cum știam daz, toate fetele. Dacă Nu mai merge. să Eram noi mici, mici, ne lăsau dacă eram copii. m-am prins de chestia asta, că îi lasă pe micii să intre am vreo 14 ani <laughs> și destul de înăltuț așa Nu mă credea nimeni <laughs> Bine, începem și noi? Da, păi fermă! cu tine. Hai se vedem, asta e piesa pe care mi-a promis-o ieri. Drunken Sailor. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? Early in the morning. Way hay, up sure hey, hey, in the morning. Shave his belly with the rusty razor. Shave his belly with the rusty razor. Shave his belly with a rusty razor early in the mornin'. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises early in the morning. We'll put, him in put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober. Early in the morning. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Him and discover what a oh, stick him in with a hose plate on. and stick him in the with a hose plate. Cu poftă Cu, cu barca asta. <laughs> Cu sau fără barcă să ajungem noi prin zonă Bună dimineața, prieteni Asta a fost pisa așa, dar de început de drum De da. început de weekend uh, O să fim mai liberi Puteți uh. să facem ce vrem Aha. Nu știu, nu de genul ăsta Ne împrietenim Ne prietenim e important să ai prieteni în viață În care să ai încredere Acum depinde cum descrie încrederea asta Premierul Ungariei, Victor Orban A găsit o comparație interesantă Ca să descrie prietenia ungurilor cu polonezii Aoleu o, cu totul interesantă, zice că ungurii au atâta încredere în polonezi încât, citez, s-ar duce împreună la furat. Serios? <laughs> Pe bune! Deci Orban uh, s-a întâlnit cu uh, liderul formației de guvernământ din Polonia, Iaroslav Kaczynski, dacă Așa. vă interesează să-i notați numele, <laughs> uh <-huh. laughs> și zice următorul lucru într-un discurs oficial. Există un proverb, zice Victor Orban, care spune că dacă ai încredere în cineva, Poți fura cai împreună cu el. Cetățenii ungari vor fura cu bucurie cai împreună cu polonezii. Băi, cred că ar fi mers și cu noi, dar la noi nu mai e ce să furi. Da. Bine, acum numai începătorii se duc în grup. Dacă noi suntem profesioniști mergem singuri. Singur. <laughs> da, și noi oricum nu avem încredere nimeni la față. Da da, da, da, da, da. Dar pe de altă parte. Deci ungurii și polonezii se apucă de furat cai Ca un credere unui în alții Ok, bă dai, cui sunt cai <laughs> Băi, <laughs> cred că să ai neimților Da ce exprimare, pe cuvântul meu E tare să ai un prim-ministru ca ăsta Dacă ca ăsta este gândești, da Adică unul care să dea așa cu bata în baltă Ce Lasă, frumos am avut și noi... da. V da mama... să spun ce prim-ministri am avut Și cam câte bate au dat în toate bălțile de la au prins <laughs> Și dacă fost... n-aveau baltă, făceau una <laughs> Cum ar fi fost să vină <laughs> Da. Noi românii avem încredere dacă mergem la furat împreună. Știm! Toată Europa știe! Nu mai vrem să aflăm! Te dai seama ponta cât l-a așteptat pe Orban? Da, da sunt prieteni. Și nu mai vedea! da! da. da.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 De mai ne putem spun pe nume, Radu. Iar instructor de surf spune, Smeul. <laughs> Noi credem că tinerețea este o stare de spirit. Pentru cei care nu mătrânesc niciodată, avem pachete de încasare a pensiei pe măsură. Vino cu pensia la Alfa Bank și bucură de reduceri la pachetele de cont și bonusuri la depozite gândite special pentru tine. Alpha Bank, evoluăm împreună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 Buna mai bună muzică! Bună 7 30 de minute ascultați Europa FM. Banca Transilvania te invită să asculti bazi day la Europa FM. Moi segurani cu noi Busy Day, bună dimineața. Bună dimineața și bine v-am găsit. Tentantă povestea asta cu colonelul de la SRI care a declanșat cu israelienii de la Black Cube operațiunea Tornado de compromitere a șefei dna. Îți vine să zici Edi frate, chiar ții sub control serviciul ăla de informații? Atâta doar că uite, Hot News zice că Dragomir ăla nu avea de unde să dea 900.000 de lire cât ar fi costat toată operațiunea. Așa că cel mai probabil, deși avea un interes personal în compromiterea lui Ciove și sau dna-ului, el a fost doar un intermediar, un soldat. Mai rămâne de aflat al cui. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM. chiar D.I.C.O.T. sugerează în comunicatul său că acest ofițer superior al Serviciului Român de Informații are pe altcineva în spate. Se spune în comunicat că Dragomir și un alt suspect au discutat atât contextul și necesitatea operațiunii, scopul și presupusele persoane care stau în spatele operațiunii și care sunt interesate de reușita acesteia. Cei de la Hot News susțin că au aflat pe surse că în spatele lui Dragomir ar putea fi o chetă, un soi de sindicat sau poate chiar un cartel. O fi, dar mie asta parcă îmi sună a vină disipată, ceva de genul turma scapă urma. Sau era invers, pentru că că nu era invers, urma banilor e destul de ușor de luat. Ne-a demonstrat o chiar de neaul de atâtea ori. E foarte reprofesionist din partea unui ofițer de informații să se apuce de subminarea unei autorități publice a statului, că nu Chioveșii, și capacitatea DNA de a desfășura acte de urmărire penală îl interesa pe el, riscând deci 20 de ani de pușcărie dânși fară fara țară că strânge bani să plătească niște israelieni. Pe de altă parte, omul are un profil de Facebook foarte public. Scrie acolo și ce școală a făcut și cum s-a specializat pe spațiu arab, scrie și că n-a nimic de la Academia de Informație. Mihai Viteazul, de altfel presa a fost invadată de pozele lui, probabil tot de pe internet, unde există de altfel și o filmare de tip aparații cu el, Bica și Remus în kilos la mare. Erau de mult acele poze pe acolo, doar că lumea n-a știut cine e individul, așa că ne-am uitat cu toții la Truică și la Bica. Deci, tipul ăsta a condus antiterorismul de la SRI, el ne-a păzit ani de zile de teroriști, SRI-ul se cam face de râs, dar întrebarea este alta. După ce formează cât un potențat de ăsta, ce poate să adune doar cu un telefon la fisc niște mii de euro șpagă de la Arabii pe care trebuia să-i supravegheze? SRI-ul îl lasă așa în plata domnului să-și facă de cap? Adică nu-l mai gestionează nimeni nicicum? Dar dacă în loc să angajeze niște hackeri, angaja un hitman sau aranja o mașină capcană la DNA? Oare seriul ar fi aflat? Eu bănuiesc că nu. Că dacă aș bănui că da, atunci seriul ar fi aflat și de acțiunea Tornado. Și uite, n-a aflat, sau a aflat și n-a spus. Oricum, ai dau domnul Helvig și seriul lui ies ori de frai, ori de ticăloși. Încercând să intru pe pagina de Facebook a Serviciului Român de Informații ca să văd dacă au ceva de comentat despre asta, am ajuns din greșeală pe cea a Serviciului Român de Comedie. Și credeți-mă, n-am sesizat imediat diferența. Mai siguran, <laughs> mulțumim pentru Busy Day. Te așteptăm luni la România în direct la 1 un sfert Astăzi avem Avocatul Diavolului Cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu La 1 un sfert la Europa FM Pastila Busy Day a fost oferită de Transilvania Banca oamenilor întreprinzători Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Șob de minute, bună dimineața. Zile trecute am vizitat la niște prieteni. Au un copil, o fetiță super super simpatică, are vreo 3 anișori. B Și mă rog, eu n-am copii, dar de să spui așa Îmi zi. plac copiii foarte mult. Reținem declarația asta. Și erau numai cu ochii după fetița aia și am descoperit, stând mai mult timp acolo în casa lor, mamă, cât te pagube poate face un copil într-un timp foarte scurt. Au prea multă energie și trebuie să-și găsească... Adică, înțelegi, trebuie să o direcționeze cumva. Da. Cea mai tare fază, mă rog, a făcut multe boacăne. Era și foarte încântată, înțeleg, că venise cineva care i-a adus păi și să... un ursuleț mare acolo a, și a... trebuie să demonstreze lucruri. Avea public. Avea public, da? Și cea mai tare fază a fost când a cerut, a cerut afine. Uh -huh mămica gătea ceva cu hafine dale de, de pădure, adevărat. Și i-a dat, care... da, dat o ceșcuță cu afine, o ceașcă cu afine și a luat ceasca cu afine și aia... le-a aruncat pe Normal. de N-aveau loc da. în Mama ceșcuță. le rău de tot, înțelegi? Și în momentul în care le-a aruncat a început să și plângă. Deci, îți dai seama ce sentimente de deci a, a, contradictorii trăia, deci a reușit să atragă atenția și în același timp știa că a făcut o boacă. Nu, a început să plângă doar ca să -ți se facă milă de aia să nu mai cerți că a aruncat afinule. N-ai înțeles nimic. Băi, n-ai înțelegi nimic. Absolut nu. foarte păgubăși, Dar copiii mai copii, facă. Noi noi ne supărăm pe ei, zicem că sunt boacâne, știi? Și că bă, fac tot felul de chestii. Nu, ei se distrează și trebuie să aibă și o distracție pe tema asta. Uite, poate că și voștri fac tot de trăsnei, Uite, copiii voștri. Dați-ne un SMS la 1769 dacă se întâmplă așa și fac boacane, spuneți ne, spuneți-ne acolo sau Hai, povestiți-ne la 0372069599. Da, deci sunați acum în direct, să intrăm în direct. Telefoanele sunt uh, ale voastre, ce să mai... Am pornit de la o trăznăie făcută de un uh, copil chinez, în vârstă de 11 ani, deci ăsta era mare. Pentru... Un chinez de 11 ani? Un Cam... chinez de 11 ani. Cam ce înălță? <laughs> 11 ani, a folosit cardul de credit al mai sei și a cheltuit aproximativ 15.000 de euro într-o singură oh! lună pe jocuri online. Oh! Și de ce e mirarea mea? De undeva Mike bani. Nu era card, deși eu m-am gândit exact la asta. Mamă, zic, dar ce de bani avea Chinezoica? Dar uh, era card de credit, deci probabil că ea spartă-le uh, da. Numai într-o singură zi, Puștiu a spart 6000 de euro pe un singur site de jocuri. Ce faci, mă, într-o situație de asta? Și a aflat, mai că s-a aflat la sfârșitul lunii. Când a venit extrasul de cont Mie și mi necesarul de, de plată. Mie mi s-a întâmplat chestia asta, dar nicio bancă nu mi-a dat un card de credit de 15.000 de euro, să pot la 15.000 de, de euro, dar Alexandra se juca pe tablete într-o seară, eu da. eram uitat la televizor, era și telefonul meu pe lângă, și aud mesaj pe telefon. <laughs> și mă uit eu pe ce mail era. Ați cheltuit 10 lei din... <laughs> Din când și, și uit, zic, băi, e ceva neregulă, știi? Și mă uite era o chestie cu games, nu știu cum, mă întorc cap așa ușor, știi, spre Alexandra, care Alexandra era Cumpăra zic, lucruri, Ai ea? cumpărat ceva? Nu Da, <laughs> da te zic, hai că nu se întâmplă nimic da. Ai ți-ai upgradat ceva, ți-ai Da Ok, deci ai cumpărat ceva, mă rog N-am înțeles până la urmă și nu mai face, teoretic Deci asta nu... a fost paguba maximă făcută, nu? Asta a fost paguba Paguba făcută de, de ea Uite, îl avem pe Paulu, bună dimineața Bună dimineața, vă salut cu tot respect Ne-a sunat la 0372069599 Ce? Ce trebuie noi au făcut cei mici? Domnule, e ceva de Ia a, -a mea are, are 3 ani Nu este al meu, sunt la a doua căsătorie este chiar neapărat pentru că mănâncă niște Așa, da. Așa, problema care. <laughs> uh, anul trecut de sărbători. Da? Nu, i-a făcut pomul de iarnă, cu măsă, asta, a însoțit. i-a o ciocolată din vârful pomului. Ah, a, s-a urcat în pom. S-a urcat în pom, domnule, și a căzut cu el, cu el jos. <laughs> de Crăciun. De Crăciun în același an de Crăciun. A avut și artificii și a prins o artificie, a aruncat-o și ne-a dat foc la casă, că de-a luat foc pe leaua. Nu cred așa ceva. Doamne, e ceva de speriat. <laughs> I-am făcut, făcut din nou pomul, am arunjat și am pus cum v-am prins când eram pus, păi mai aveam de spus, acasă. L-a spus în curte, unde dacă l a luat foc casa? că doamne, În sperdeaua. casă, în casă, casă se... a arunca, artificia pe perdea. Mamă de pe bune deci, pe guboasă de tot vor deci, Dar stai așa puțin Eu am găsit niște clipsuri Cu lumânări de când eram eu Da. Și le-am pus în pom Le-am aprins și îmi părea mai frumos Păi asta e o idee proastă să a prins lumânări în pom Foarte proastă ca asta a fost de rebelion A căzut cu el, iar nu l-a făcut A neva să ne-a de potroașe Ca să spingă Și am întrebat-o ce mai face faci acum Mă omori? Paolo Aoleu, divorțează tată. Nu, nu, nu, nu, nu da, Lasă, domnule, e, e, e, e un înger. Ce e un, un înger. Da, da, da, da, hai, hai să sufocăi micuțul. Da, numai că are o pasiune A, să hai. dea foc la casă O să se cu copul. Nu mai puneți scopa în casă. O să se marite cu un pompier. <laughs> cu, da, da. cu pompierul o mic. Ce face? O să aibă ce face? O zi bună fac donea. mai bine. Nu Mai bine. 0372069599. Locuiam lângă un cimitir. La patru ani băiatul ne-a adus o cruce din lemn oh. să avem și noi. <laughs> Băi, Serios? Mă Eu mă gândesc. Eu consider, mă gândesc la mine ca la un copil care făcea o grămadă de boacă. Dar îmi dau seama că singura cheltuială majoră la care i-am supus pe părinții mei a fost că a trebuit să locuiască un geam la un vecin pe care l-a spart aruncând cu o pentru că citeam eu... Călăuzile de Fenimor. Da, și de astea. Și eram indianul cu sulița. Nu știu de ce. Și am aruncat într-un geam. Așa. Deci asta a fost singura pagubă majoră. Am avut parte de un frecuș nasol. Hmm. Adică mi s-a explicat că nu, e complet neprincipial ce am făcut să sparg da. geamurile. Fenimor, ce l nu Nu aia da. mi a spart capul de 5 ori. Să știi. U, să că ne povestești imediat. Da. George, e cu noi. Bună dimineața, George! George. Bună dimineața, dragii mei! Salut! Mă bucur să intru prima oară în vizionare. Te rog, te rog! M-am de multe ori. Te rog! De un nepotel de-al meu. nu zic! N-aia o chestiune așa delicată. Da. Eu, de obicei, când vin la serviciu, începe să mă trac ateze, cu întrebări, da, și cât da. sunt de oboci și răspund. Da. Într-o zi, într-o seară, n-am avut chef. Așa. Deci, de multe ori spune că am fi la întrebări. Trebuie să-i să r atunci am zis că nu știu da. ce mi-ai zis? Hai, da. am impresia că tu ești cam prost <aime> Asta e bocană psihologică M-au uimit Deci și foarte sincer. Da De unde știi tu treaba asta? <ră> domnișoara, educatoare, a scuzat o Tu Păi, noi deși chiar acum te ești cam prost tu? Da, deodată te-ai schimbat da. Mulțumim tare mult, George, pentru telefon. <laughs> Ăștia mici fac tot, tot de bacane. ni le puteți povesti la 037 Carmen, bună dimineața! Bună, Carmen! Bună, bună. bună dimineața! Bună, bună! O povestesc și eu o fază faină. Tata era ofițer și da. erau la o masă cu prieteni, colegi de servici, și m-au rugat să mă duc să aduc un vin, da. un proiect adică. Și eu, efectiv, m-am dus și -am, am găsit un proiectil pe câmp un, Nu cred Un, cred că, un uh, aruncător de grenade, ceva de genul de tună În tot cazul era Și am adus S-a păi... făcut o liniște în casă deci, Dar aveți ceva mușchi, adică Dar nu înțeleg, deci cum știai tu că este obuzul de acolo? Eram, eram uh, în apropiere de unitate militară și copiii de acolo că a fost un, un... Pe vremea aia copiii aveau acces. Da, mai, copiii știi... aveau acces, exact. mai știau pe unde. Da, <laughs> exact. ai că este un proiectil, uite acolo, un obuz. Băi, și da. le-ai adus obuzul în casă? le-am adus proiectilul, da. pentru că Se ei spuneau la de vin proiectile. <laughs> ne-am crezut că proiectilul este ăla. Noi l-am adus, așa bine. cu cum era. Că... Și expresia, ai să ne asta. Băi, bine că n-a cerut o baterie. Adă-și tu -o, o baterie. Mulțumim, <laughs> e o baterie de 037 0372069599 Dan, bună dimineața! Bună Dane! Bună dimineața Salut. și succes pentru emisiunea foarte frumos cu telefonile! Mulțumesc! Nu e cazul meu concret, fiu unui tată în patru ani făcea baie cu Maica sau operație de cesariană, Mamii Mamii, dar ce acolo? Păi, Luca, pe acolo ai venit tu. Bine, bine, dar cum am intrat? Oh. <laughs> Mi se pare o întrebare foarte... În <laughs> Mi se pare o întrebare foarte logică. Acum. Da, acolo. <laughs> vă salut cu drag. Numai bine, îți mulțumim tare, tare mult. Uh, e și Cristina cu noi. Bună, bună dimineața. Bună, bună. Alo? Da, Cristina. bună, ești în direct. Povestește-ne. Haide. Haideți să vă povestesc despre gemenii mei. Da. Ah, iau -zi. Așa, pitiței pe la vreo 5 ani da. Se duceau și se juca cu copiii pe drum da. team la țară. Și eu o făceam de lucru la un moment dat au venit în curte cu o sticlă de apă minerală goală, bineînțeles Așa Care conțină un șarpe oh, Așa Bine, cu pus acolo Eu înțepernița de frică Mă, mami, ce faceți cu ăla? Uite, l-am adus să speriem pe Boudan Un, priet un prieten de-al lor Eu Așa. încep să tremur Mami Mă rog eu frumos, are și are mă mică, ți l în Dar ți i drumul acolo. Ei au început, mami, sigur, sigur, duceți-l în mami, că plânge mama lor după, după el. Așa, au făcut, da. Eu eram Vă dați seama de frică. Da, ai, azi, ai văzut Cristina, ai văzut? Copiilor nu le este frică de niciun fel de animale și pe multe încearcă să le și mănânce de altfel. Deci dezvoltăm <gătă -i> frică de animale abia după ce creștem. Când suntem frică. e frică. era frică de mic, de șerpi. Nu, Așa dumne, că nu aș fi făcut am asta. Am <gătă -i> Vasile, e bună dimineața. Cine ce dimineața? Vasile, mai încet dacă vrei să ne povestești ceva. Da, bună dimineața, nu mi-aduc mintea acum chiar copiului lui de merge la școală, nu mi-aduc aminte dar au avut multe cu el și ne-au ne ne distrat în, în timp de șase ani. Da. Iată, cum aminti de întâmplarea lui, neagă parte foarte frumoasă, părinții cu un copil în mol, îi cumpărau și îi puneau în cărăcior și îi întrebau ce mai cumpărăm, ce mai cumpărăm, și copilul îi spune: N-am nevoie de nimic, luați-mă de mână. A, ce frumos a, ce ce drăguț, -a, ce, drăguț, asta, drăguț, da, ce drăguț. Uh, Nu, neagă ceva uh, nu, nu, nu vin acum paler, Octavian paler. Așa. Dar oricum frumos, foarte adânc. Drăguț, foarte da, drăguț. Da. Hai că mai avem, uite, l-avem și pe Silviu cu noi. Bună, Bună dimineața, Silviu! Silvium. Bună dimineața! Azi vă povestesc o întâmplare cu filme din clasa 0. Da. Am venit acasă, acasă cu o temă dată de educatoare în care trebuia să zică cinci cuvinte da. cu o literă dată. Și, de exemplu, e dată litera ș. Da. Zic, și eu l-ajutam. Zic, mă, cum e ăsta care... -i? Merge prin casă să-l îl caută pisica El zice, ce repede Zic, cum e, care merge noi cu mașina la oraș Și o sează când ești, n-ai un dinte El zice, e trist, trist. <laughs> Corect <laughs> Mulțumim tare mult bună, Și de, Cristian <laughs> Ești în direct cu noi, bună dimineața Cristian, Bună dimineața, salut. dragilor e, Nu e vorba de copilul meu Este vorba de un nepot al meu Care l-a dus în prima zi la școală Acum vreo 2-3 ani Da, și a doua zi l-a din nou Mamă, Dani, zice Hai, te rog, scoală-te, că trebuie să mergi la școală La care al mic buimăcit Păi ce și azi? Păi ce și Asta, asta era și un banc, Se cu bulă după prima zi de școală. Și, că și păi, iar mergem la școală, mai fost ieri. Normal. Mulțumim ah. pentru telefoane, mulțumim pentru mesaje, mulțumim pentru că ascultați Europa FM. Până la știri, ascultăm Lost Frequencies. Vladic și pe are you with me? Ascultăm în deșteptarea. Bună dimineața!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 Europa FM, 7 și 52 de minute. Mergem la reșitea pentru Republica Fantastică România. O poveste cumva asemănătoare cu ce ce povestit acum câteva zile, Vlad. O groapă de gunoi, acum o construcție fix în mijlocul unui parc. Care nu mai poate fi oprită. Da. Rămâneți cu noi deșteptarea și știrile Europa FM în 7 minute. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Să fii mai bun, să zâmbești. Alege Europa FM în fiecare zi. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.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 Doar cu Bila Card ai vineri 16 septembrie 25% reducere la tot sortimentul de băuturi cu arome de fructe. Hai la Bila! <fie> nu credeam că încă pe aici. Mai ții minte când singurul tău senzor de parcare era bordura? <laughs>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 și lecitină. Bilomag Forte pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomag Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Bilomag Forte. Ia minte, să ții minte. Exact de asta mi-am luat și eu. Doar că mai ieftin. Fără teamă că cineva știe un preț mai bun. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Altex. Cel mai bun raport preț-calitate din România. În Fabrica Noroc nimeni nu stă în loc. Lucrurile-ți făcute bine, să ajungă o bere bună la tine. Cu drojdie de cultură pură pentru un gust echilibrat. Ce mai totu foarte calculat. Acum e și mai agitație de ocupăm, de promoție. Caută sub capac și vezi dacă ai câștigat. Dăm 15 salarii pe un an și peste un milion de beri noroc. Poți să le câștigi pe loc. Caută-ți norocul sub capac.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 mult lapte și mânâncă urz. Nu știam că doar calciul nu este suficient. Multe femei folosesc calciu pentru a avea oase sănătoase. Pentru a ajunge din sânge la nivelul oaselor, calciul are nevoie și de vitamina D3 și vitamina K. din oferă acest lucru. Calci din conține o doză mare de calciu îmbogățit cu vitamina D3 și vitamina K. din pentru oase puternice și din sănătoși. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Mașinile au intrat în marele circuit OMV. Urmărim virajul de la pompa 4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 OMV We care more. Așa cum fiecare supererou are în ajutor un super partener de luptă, așa cum toți detectivii neinfricați își au aghiotantul de încredere alături, elementar dragul meu Watson. Și cum fiecare justițiar viteaz are un asumune în în fiecare misiune. Ah! părinții au parazi doz express. Scapă de podochi cu o singură lovitură.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 Aceste cicatrice nu trebuie să te însoțească toată viața, pentru că acum ai Contract Tubex. Bazează-te pe eficiența dovedită științifică a gelului Contract Contractubex Contract -Ubex este un medicament. Tratează, nu acoperă. Contract Bucură-te de viață. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM este ora 8. FM. Ioana Brusur, Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, v-am găsit la știri. Soare astăzi în mare parte din țară și maximă de la 23-24 de grade pe litoral până la 33 de grade local în Oltenia și Montenia. Doar izolat vor fi ceva averse la munte și în sud-estul extrem. O zi caldă și frumoasă se anunță în București și după miază vor fi 32 de grade. Se anunță declanșarea grevei generale în sistemul sanitar în 31 octombrie dacă angajații din sectorul tehnic-administrativ din spitale nu vor obține salarii mai mari. Acțiunea va fi organizată de membrii Federației Sanitas. Cer majorări de salarii și asistenții sociali. Guvernanții au cerut un răgaz și promit că vor încerca să rezolve aceste revendicări la următoarea rectificare bugetară, au declarat ieri ministrul sănătății Vlad Voiculescu și cel al muncii Dragoș Pâslaru. Prioritate vor avea cu siguranță categoriile care nu au fost vizate de ordonanța 20 și de ordonanța 43. Oricâte ordonanțe am dat, atât timp cât nu ne gândim în mod unitar la partea de salarizare, totdeauna vor rămâne imperfecțiile. În total, sanita se estimează că ar trebui majorate salariile la 25.000 de persoane să dorește și eliminarea diferențelor de salarii obținute de asistenții medicali. De J-ului va fi redeschis circulației începând de astăzi, totuși pe anumite porțiuni se va circula în regim de șantier. Marius Mitrache transmite. Lucrările în defileul Jiului pe artera ce leagă valea Jiului de Târgu Jiu au fost finalizate, însă drumarii nu mai înghit pe durata zilei circulația, dar șoferii sunt sfătuiți să țină cont că drumul rămâne în lucru. Ion Tudor, șeful secției de drumuri Gor, spune că se va circula în regim de șantier, iar șoferii trebuie să știe că vor mai fi zone semaforizate pe care au obligația să le respecte. Lucrările din defileul Jiului sunt executate de firma spaniolă Copisa, iar proiectul are o valoare de 185 de milioane de lei de la Petroșan, Mare Licitația pentru autostrada Craiova-Pitești va fi lansată la 1 noiembrie, anunță Ministrul Transporturilor, Sorin Bușe. s la Craiova cu reprezentanții companiei Ford. Ana Maria Constantinescu are detalii. Bun găsit! Ministrul Transporturilor Sărimbuș a afirmat că licitația pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru autostrada Creva Piteș va fi lansată la 1 noiembrie, dar și că drumul va fi gata conform planului în 2020. Și la centura Balș licitația va începe tot la 1 noiembrie, lucrarea urmând să fie realizată în 2 ani de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumul Naționale. Tot la 1 noiembrie va fi lansată și licitația pentru realizarea centurii ocolitoare a Slatinei, iar construcția acestea va fi realizată până în anul 2019. Aceste drumuri au fost solicitate de compania Ford pentru a-și putea dezvolta investițiile în zonă. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Reducerea birocrației este tema unei ședințe speciale de guvern care va avea loc astăzi la Palatul Victoria. Cabinetul Cioloș trece în revistă stadiul aplicării măsurilor de simplificare a relației dintre cetățeni și administrația publică, măsuri adoptate de executiv la sfârșitul lunii iunie. Lucian Popescu. Cabinetul Cioloș vrea să facă o radiografie a măsurilor implementate și a celor în curs de implementare. Acestea includ eliminarea copiilor legalizate după documente, obligația să se primească copii și în format electronic, dar și plata online a amenzilor și taxelor de timbru. De asemenea, executivul a modificat și legea privind cazierul judiciar, astfel încât autoritățile și instituțiile publice, altele decât cele din sistemul de apărare, să obțină certificatul de cazier judiciar în mod direct de la Ministerul Afacerilor Interne. Caz în care taxa de eliberare și taxa extrajudiciară de timbru vor fi eliminate. Amintim premierul Dacian Cioloș anunța în iulie că guvernul își propune în toamnă adoptarea unui nou pachet de măsuri de debirocratizare, care să vizeze în mod special mediul economic. Sentință de 2 ani de închisoare pronunțată în Franța pentru accesare de site-uri teroriste. Un tribunal din Marsilia l-a condamnat pe un bărbat care din biblioteca municipală accesa frecvent site-uri de propagandă ale rețelei teroriste stat islamic, vizionând în principal scene cu execuții. Tânărul de 28 de ani a fost reținut în luna august în timp ce încerca să afle modalități de a călători în Libia, prin Spania. În anul 2012, bărbatul a fost internat la secția de psihiatrie a unui spital iar apoi s-a convertit la islam, fiind supravegheat de serviciile de informații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 Bună dimineața! UBT Cluj a câștigat Supercupa României la basket masculin. Ardelenii au învins-o pe campioana acest Oradea cu 70 la 67, punctele victoriei fiind marcate în ultima secundă de joc. Alexander Rasici a fost cel mai bun marcator al clujenilor cu 19 puncte, iar Adamovici a reușit 15 puncte, 7 pase decisive și 3 recuperări. Duminică va începe noua ediție a Ligii Naționale de basket masculin. Reprezentantele României în Europa Liga au început cu stângul competiția. Steaua a fost învinsă în Turcia de Osman Lispor cu 2-0. Roșalbaștii au cedat după ce Enache a fost eliminat în finalul primei reprize pentru că a lovit cu capul un adversar. Astra a cedat pe Arena Națională 2-3 cu Austria-Viena, care a condus de fiecare dată. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Republica Fantastică România ce lipsește într-un parc? Dacă ai muzeu acolo, dacă ai nu știu, iarbă verde, toate chestiile. Ce, ce ar putea să-ți lipsească într-un parc? Un depozit de combustibil. De exemplu. Printre altele. <laughs> EuropeFM Pe aceeași reinfință. Dinca a trecut mult timp va trece, inca pe pre simt în 10 ani, mai prin câțiva ce min, Câți ce țin să plece, ca trece îi făcut să nece, am cu sânge rece, când de necas, petrece covere la rece, se întrece de ce furi, da cât mai vrei sa furi, nu vezi ca suntem multe guri si știm cu toții ce înseamnă sa-n da cât te călsa dur, sa cam câte bucur si cât injur la câte lucru poftești din jur si e sigur că n-ai destul Dar nu e nimic.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 crescut cu M-au învățat cum să nu iau pe alte căi M-au explicat că lumea era Și viața e grea și trebuie să fac Cumva ceva, mi-au spus că dată și odată Se truc și trebuie să mă cit că trebuie să mă lupt Că timpul trece dintr-un foc Mă plimbă din loc în loc Mă schimbă după noroc Mă leargă doar pentru un singur vot Lumea simte, vrea fapte Nu cuvinte, un simplu om Să fie președinte Dar nu-i nimic Să consola de mic, tu ești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 Guess who? la Europa FM 8 8 minute, locul potrivit pentru Republica Fantastică România. E întotdeauna Europa FM. Da, mai țineți minte povestea de acum două zile cu groapa aia de gunoi, făcută în vârful muntelor. La Suceava, nu? Da, pasul este căniș la 1000 de metri altitudine, făcută pentru că odată începuta cu 8 ani, construcția n-a mai putut fi oprită. Asta era paradoxul atunci. Am primit toate autorizațiile. Da, și s-au dat niște bani și după aceea Consiliul a zis, păi nu mai putem acum că trebuie să, Dacă dăm bani înapoi, nu avem, ar -avem de unde. Deși ar vrea. Deci distrugem muntele că nu mai putem să da. Un caz oarecum asemănător, așa, este, pe care să înceapă la Reșița. Există la Reșița un muzeu faimos în aer liber, care e parte din Tezaurul Național. Parte din Tezaurul Național. Muzeul locomotivelor cu aburi și e foarte frumos, dacă n-ați fost acolo. Acest muzeu, care e deosebit de frumos și spectaculos, e de fapt un parc cu spații verzi, evident, cu arbori, cu toate cele. Mm -hmm. E bine, în acest parc a început construcția unei benzinării. Benzinării în parc. Incredibil, nu? Construcția a început... Acum un an, când au fost aduse utilaje, containere și tăiați și niște arbori, mai multe organizații s-au sesizat și au început să trimit adrese la primărie. Domnule, ce faceți aici? și se întâmplă? Distrugeți Nicușor acolo? lor? Da. au început să scrie. ce asta? Ce se întâmplă? Și oamenii ăștia au descoperit că primăria acordase o autorizație de construcție în parc unei firme de carburanți, care urma să facă acolo o benzinărie. Autorizația asta a fost dată în urma unei hotărâri de Consiliu Local de cu un an înainte, în 2014. Deci se merg pe burtă... Ca de obicei în da. astea. Bun, ce se întâmplă? A început un proces, organizațiile uh, au pierdut, mă rog, deci asta. Ce se întâmplă acum în 2016 cu povestea asta? De ce nu oprește primăria lucrările în parcul muzeului? E ca și cum în față la Antipa, să zicem, în piața Victoriei, ar începe construcția unei benzinării, să zicem, sau un părculețul ăla de lângă Antipa. Uh -huh. Ce faceți aici? Păi facem o benzinărie. Cum? Ce facem? Știi? Păi și cum? Păi avem autorizație. Când? A, am luat-o acum un an, doi. Știi? Era oprește la primărie. Deci a, de că. ce nu oprește primăria lucrările din Parcul Muzeului? Pentru că, țineți-vă bine, nu poate. Nu mai poate. Ziarul adevărul care a investigat și a documentat întreaga poveste, îl citează pe actualul primar Ioan Popa care susține că în acest moment nu mai poate face nimic și că orice încercare din partea lui de a anula actele emise deja de primărie a însemna abuz în serviciu. Și păi nu primăria și citez. Dat actele. Da, asta e paradoxul. Eu nu neg că așa o fi cum zice domnul ăsta primar. Eu vă expun paradoxul, că de-aia e Republica Fantastică România. Zice domnul Popa, citez, citat de adevăr. Am studiat și eu situația, zice primarul. Din păcate, eu nu mai pot face mare lucru, pentru că acolo e emisă deja o autorizație de construcție. Eu, zice primarul din Reșița, din punct de vedere legal, ca instituție, nu pot să-mi atac propriile decizii. Asta e. Adică eu, primarul Reșiței, nu pot să anulez o autorizație dată de primarul Reșiței, chiar dacă n-am fost eu ăla. Aha. Deci, bă, fatalitate. Băi, a semnat un primar odată, s-a terminat. Toți ceilalți, miile de primari care vor urma după el, asta înseamnă, vă, să începe o tradiție, știi? Ce mai zice domnul Popa? Zice, legal, nu am voie să fac lucrul ăsta, am discutat cu juriștii și dacă eu forțez lucrurile, compania cu benzinăria se poate îndrepta împotriva mea pentru abuz în serviciu și e dosar penal. Și cu asta basta. Deci jereșițenii vor asista neputincioși la distrugerea parcului Muzeului Locomotivelor cu abur, care, repet, e monumente zaur din categoria de patrimoniu, pentru că gata, nu se mai poate opri acțiunea, deoarece s-a dat deja o aprobare, s-a pus în pila, s-a terminat. Și într-un fel, într-un fel, aș zice, e logic, și firma aia, adică nu știu dacă or fi da vreo șpagă sau nu, poate că e un loc bun acolo de tranzit. Eu nu știu dacă au dat șpagă. Bă, dacă au obținut toate actele, ștampilele și nu știu cum, ți-ai făcut un plan de investiții, ai blocat niște fonduri. Acum nu poate să vină autoritatea locală să anuleze autorizația asta. Dar pe de altă parte, cum să faci o benzinerie în parcul muzeului locomotivelor cum nu cred că mai există în multe părți din Europa și să nu mai poți oprește asta în momentul în care devine evident că acolo e o șpârlă?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 Jason Bieber cu children Love Yourself Băieții aceștia doi pregătesc culinaria, ca altfel nu mi-explic vorbea de ceva de hrib? Hrib! Domnul Luca a făcut o operațiune și a făcut rost de hribii, multi. De unde fuma rost de hribii? Am treabă. Ce făceau Luca și Vlad pe la 6 și ceva? Nu ciuperci. Luca, Luca a venit cu un bax de ciuperci, adus o, o I-am lăduță de hribi Vlad să facă Aici. cel. el. Imaginați-vă, Luca era cu lada cu ciuperci. Da, vezi că eu am umblat 6... cu hribii și ieri am fost pe la Adi Hadean să mă învețe. I-am dus și lui. Uhum. Și zic, bă, dacă tu te-am prins aici Că era la, la atelier Zic, acum și arată-mi un pic cum se curăță că, dar Și l-ai și pe ăsta Povestești la culinarea ce ai făcut ieri? Da, pe ei nu e mare -o fie. Asta nouă, după eu... ora 9 tot, tot după nouă. știți parola? Ah, băi, da. Pute... da, da mă, Iona, o, Eu am ascultat așa? ieri da. Toate... Da. Ieri făcând cribi. <laughs> am ascultat toate programele Europa FM Până la ora 9 seara Stați-l, ce stiu? Parola din afara. Ai de gătit... cinci ori. Auzi, ai găsit asta... ieri, până când ai hotărât la 9 seara să te duci la restaurant. <laughs> asta, asta e mai va. silitor ca mine, să știi. Ăsta oh. chiar studiază, se pregătește pentru examenul acesta. Am fiecare dată <laughs> ne dă asta extemporal și eu, pic de sofio, Nu e nimic, ai timp în weekend sau s-a parola tot weekend. Cu alte cuvinte, ascultă mai mult Europa Da. <laughs> până, la excursia, până la excursia, până la vacanța noastră la Predal, la Munte. Avem însă o tabletă pentru bătălia regiunilor, SMS în următoarele 10 minute, SMS cu tarif normal la 1769, scrieți deșteptarea, numele vostru, județul pe care îl reprezentați și poate intrați în direct, 1769, un SMS sau mai multe, da? Deșteptarea, scrieți acolo numele și județul pe care îl reprezentați. Revenim imediat cu bătălia regiunilor.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 La Mega Image și Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. Că doar e mega! În perioada 16-18 septembrie ai Pui grill marcă proprie 365 a doar 6,88 kg Cartof roșii gustul românești a doar 1,19 kg Și lămâi marcă proprie 365 ambalate la 500 de grame a doar 3,99 99. Pregătește-te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image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 29 de minute, dacă ne simțiți mai reținuți așa, să știți că e din vina Gala Catering. Da, eu nu sunt deloc reținut când vine Gala Catering, din potriva expansiv, vezi da, Mai reținuți așa ușor la radio, că în rest ne-am cu toții. Gala Catering, mulțumim pentru mic dejunul din această dimineață, delicios, ca de obicei. Yum. La 8 30 de minute, să ținem totuși cont că avem uh, bătălia regiunilor. Uh -huh. Suntem de vorbă cu Nicoleta din Timi și Bună dimineața! Bună dimineața. Bună dimineața, Nicoleta, ce mai e prin Oltenia? Uh, nu, nu știu ce mai e prin Oltenia <laughs> Da Banatul <laughs> e Fruncea, nu? Uh, na, așa se laudă Așa se laudă, ai, bine ai Nicoleta credere. poate câștiga tableta în această dimineață și un punct pentru Banat Asta la să Monica din Constanța Bună dimineața Bună dimineața Bună Monica Sau Dobrogei Fruncea Cum e vremea la Mare Monica? De plajă, Venim. Manțe. Venim în la plajă? Sigur că da Bă, ar fi o idee să mergem Zap. La Monica sau la plajă? Cine începe, Nicoleta sau Monica? Încep eu Bine e Indiferent e Tu cine, Monica? Monica? <laughs> da Adal, Că aveți voce asemănătoare de aia vă întreba așa Bun, deci începem cu Monica Fii atentă, Monica Ce scriitor și critic literar român a scris enigma utiliei? George Călinescu Bravo, da. Monica Nicoleta ce scritor român semnează romanul Desculț? Desculț? Nu mi-am Ah, Dar îmi place cum faci. Zaharia asta. Monica. Monica, spune așa. Monica, fii atentă. Completează proverbul. Cine se scoală de dimineață? departe Extraordinar, ce bune ești. Nicoleta. Care este continuarea proverbului la omul sărac? Nici boi, nu-i trag. Da. Bravo. E 2 la 1, dar Monica a Monica, răspuns corect: Câștigi. Cine a regizat filmul Titanic? Cameron! Cameron este! Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Monica, yes. ai luat tableta și un punct pentru Dobrogea. Bine. Yes, yes, yes. Da, asta e. Nicoleta, Nicoleta da. mulțumim are. nimic. Te mai așteptăm. Numai bine. Te Monica, să spui și prietenilor, da? Okay. Și să inviți Să asculte Europa FM Spune-le, băi, aia acolo o parolă Nu știe Petreanu niciodată Dar dacă știi parola, poți câștiga și o vacanță la munte Da? Bine bine, bine, bine, Monica Monica din Constanța este câștigătoarea noastră Dacă știți parola după ora nouă Puteți câștiga o vacanță la munte Cu Europa FM Va mai mult, avem culinaria după ora nouă mm -hmm. Și tot felul de lucruri Andra, inevitabil va fi... va fi bine Andra la Europa FM așa mi-a zis și Vlad zilele trecute lasă-mă no. că o să fie bine când mi s-a stricat Facebook-ul, mai ții minte când ți-a da. zis că mi Facebook-ul da. practic Facebook... nu știu ce modificări fac oamenii ăștia la Facebook că într-una no. din zile contul meu n-a și mi-a zis dă restart, <laughs> vezi că nu te pricep mă rog de obicei, clasic. Da. A doua zi s-a întâmplat lui. Da. Mai puțin timp. Și eu n-am fost atât de neneniștit. Da. au niște probleme cu serverele. Bă, nu mă rog, e fac e Că te ajută și Facebook-ul ăsta. Adică La ce te ajută? Momente Zaf când... este, Deci să vă spun, Zaf este obsedat de Facebook, tot timpul e pac, pac, pac. Pe de altă parte recunosc că și eu încep să fiu. Da. Da, de bune. Și mă gândesc, băi, deci ne schimbă viața într-o grămadă de feluri Și nu știu dacă neapărat în bine Mai ales că nu e proprietatea noastră, da. e proprietatea lui eu, marc. Tot ce e acolo Și că îți de obicei? Da. Sau nu știi Dacă nu ți spune <laughs> acum Îmi place să merg în Grecia să mănânc Așa uh, În general Și te duce așa uh, de uh, departe M-am dus o dată în Brașov da. Și acolo ai multe de Zaf. Deci mi îmi place cum povestește Zaf Zice, m-am dus odată în Brașov O dată din multe ale drepti <laughs> când am Așa. Și uh, vă spun și... ceva bun. Ceva bun deosebit. <gânt> Așa. Sii? Așa că uhum. am solicitat colegilor și prietenilor de pe Facebook da? ajutorul. Vreau să zic că l-a fost, cred că, cel mai. Adică, ce făcut? ai făcut? Mai întreba pe, pe Facebook da, unde, unde să mănâncă vreo Da, E clasic. Și? și a fost cel mai comentat. Cea mai comentată postare a mea o de pe bune? Facebook Serios, au sărit venit și nu numai M-au ajutat, am mâncat în seara Bine, bine, bine, bine de tot A te rog, că, uite, la lucruri de genul ăsta Da, reacția este, dacă ceri ajutorul pe Facebook mm -hmm. Eu am cerut, de exemplu Aveam, mi-am schimbat, adică mi-am cumpărat Un televizor, nu știu dacă pot spune, mi-am schimbat În urmă cu 2 ani mi-am cumpărat și eu Un televizor de ăsta plat Aha, <laughs> serios. și ai cerut Stai un pic, da. 1.769 SMS cu tarif normal, dacă ați solicitat și voi ajutorul pe Facebook. Ce cerut și cum vă au ajuta prietenii virtuali sau nu de pe Facebook? Da, 1769, ne puteți și suna la 037206959. Da, vorbim. Uh, da, la ce la e ce bun facebook Asta este? De fapt, despre asta vorbim acum. Și cu televizorul cum ai făcut? Voi, televizor... cu televizorul e așa. Deci eu aveam, am avut televizor cu tub 12 ani. Credea lumea de mine, nu credea no, nimeni. Nu zi așa, nu ba zi așa, da. nu povesti așa. Ba da. zi până când. Până în 2, din 2002 din... până în 2014. Băi, deci până cu 2 ani, de da, ai avut televizor. Pentru nu poate să râdă că mănâncă în continuare, da. Ba da, televizor cu tub. <laughs> cu CRT, da, era un televizor foarte bun. Nu știu de ce râdeți. <laughs> televizor cu tub. Ce? Care în care foarte bun. Nu te că nu puteți pui gondola pe el, Și de-aia l mai mult. Că nu puteai să-ți <gân> de, de gondola. Asta cu gondola e mai modern, eu știam cu peștele de sticlă. Păi, peștele da. de sticlă sau gondola Stai, Și am ar întrebat pe Facebook. Deci, Băi, televizorul mergea, de ce să-l schimbi? Dar și cu mașina, de ce să-l dacă merge? care e problema, da? De ce să schimbi tricoul? Ai un tricou de 15 ani care încă se mai ține național, de ce să-l schimb? care e problema? Asta cu schimbările astea e o chestie feminină. Bun. Și pentru că m-am mutat. Ionela a zis, hai să cumpărăm un televizor. Și am zis, bine, să cumpărăm un televizor. Am întrebat pe Facebook, ce televizor să-mi cumpăr eu? Pentru că am un televizor, am și recunoscut, am un televizor cu tub. Și a venit momentul după 12 ani, deși el merge, dacă îl vrea cineva, să-l schimb. Și într-adevăr a fost la fel, unul dintre cele mai comentate, dar n-am înțeles nimic din răspunsuri. Deci au fost 100 mm -hmm. de comentarii, erau 80 de variante și, diferite. Da, stai că vreau să aflu ce-i cu tubul. Cosmin, da. bună dimineața! Salut, Cosmin. Bună. Salut, bună dimineața băieți, mă de o groază de vreme și mă chinui să intru în legătură directă cu E uite, băieți. ia zi, la ce e bun Facebook-ul pentru tine? Facebook pentru mine m-a ajutat de prea multe ori, pot să spun că mi este un prieten fidel, un prieten de viață ca să zic așa, din cauza că m-a da. ajutat de n la numeroase lucruri importante din viața mea zi ceva acolo, ai întrebat unde să mănânci, cum să apuci pe nu știu unde, no, cum no, să no, no, repar no, no, no, ceva, no, no. eu am întrebat altceva mai super ah. poate vi se pare o idee banală da. și eu am încercat de, mi-am găsit persoana iubită pe Facebook, nu cred bune <laughs> ce drăguț, și <laughs> Mai vă împreună. Da și numele ei Dacă nu mă credeți, vă pot da și numele ei Și o găsiți în Italia, nu e nicio problemă Am înțeles Deci e iubirea la distanță sau cum? Uh, noi ne-am cunoscut în Terni, în Umbria, în Italia Ea lucra la o discotecă, era barman Eu lucram barman la un alt bar Și frecventam discoteca respectivă de români Și care-i treaba cu Facebook-ul? Cum a fost? Care? Nu înțeleg Și după aia iar așa am... Uh, cerut ajutorul la niște prieteni pe Facebook unde aș putea înainte de tot, de, înainte de a lucra barman în Italia m-am găsit fără lucru și asta și am zis, păi prieteni dați-mi și mie o mână de ajutor, unde aș putea să-mi găsesc un loc de muncă? A, o fată. A, și? Și nu, uite așa ți-a auzit, du-te priet. în Italia. <laughs> și da. nu, eu eram în momentul respectiv în Italia, dar mi s-a întâmplat o, o zi critică din viața mea cum te-am ascultat pe tine că spune că ai avut o zi foarte așa cu Facebook-ul că nu ți-o mai mergi și asta. Asta da. era meu momentul ăla. Am, Am înțeles. Am apelat la Facebook. Deci 0372069599. bine, domnule. Deci Facebook-ul te ajută să-ți găsești... Deci toate, toate fetele singure să apeleze la ascultătorii singuri pe Facebook. Ne va zice că n-a cerut niciodată ajutorul pe Facebook. Trebuie să încercați o dată. An ajutorul să cere la 112. Da, un e, Așa. nu. Nu, nu sunt asta 112 a Iurea. Dar știi că am un prieten, domnul Andrei este ascultător fidel Europa FM, salut Andrei, care zice că decât să cauți pe Google, mai bine cum se faci, eu, mai bine între pe Facebook, pentru că muncesc alții pentru tine. Corect. Deci, pe bune, cum se repară nu știu ce, De decât să te apuci să cercetezi, să vezi, nu știu, băi, cum repar și o chestia aia? Și chiar obține răspunsuri Dar mai țin că am fost cu tubul. Stai așa, făcut cu Am tubul? cumpărat alt televizor și tubul l-am lăsat Săracul și acum mai gândesc la el <laughs> Televizorul cu tub Eu cred că îl păstrează undeva Din gând în gând mai bagă în priză și... <laughs> în beci. Deci mă, ce are care e problema <laughs> Și la abonatul de cablu am 150 de canale trebuie, Pe nimeni mă interesează câteva canale Care sunt numai în extra HBO, nu știu ce, alea Și ca să le văd pe alea trebuie să cumpăr pachetul extins și cumpăr pachetul extins Și după aia mi-am făcut și eu Că ăsta, televizorul ăsta Nu e smart e deștept Poți să-ți faci pe telecomandă Așa. Să vezi numai câte canale vrei tu eu da. am pus acolo 10 canale Și restul de 140 Nu știu ce canale sunt Foarte bine Mai țin când am fost în Timișoara, Și am intrat pe Facebook Unde să mâncăm Da și am mers și am mâncat în cel mai prost loc uh, din țara asta posibil? Da. În, pri în prima zi? Uh, da. Și a doua zi ne-am dus că ne-au sunat niște prieteni și am fost în cel mai bun loc. Cred că tot Adi a asta ce nu, Ajutor specializat. Da. Nu întreb pe Facebook, foaie verde. Luca e foarte prins de, de da. Facebook. Pe el îl ajută foarte pe mult. Pe mine mă ne și Facebook. Îl ține, da. for, îl ține închis permanent. <laughs> bilunar. Da. Și atunci <laughs> poți să-i dai mesaje pe Facebook și să-i soliciți ajutorul, nicio șansă. Da. Doi soți au recuperat verigheta Cu o întrebare pe Facebook Deși cineva a găsit o verighetă pe, În mare da? O doamnă care era pasionată de scufundări Și a găsit verighetă În apropierea unei insule spaniole Benidorm Îi spunea Fotografia, Tu A postat imaginea pe Facebook Însoțită de un mesaj cu data căsătoriei Gravată pe Inel 17 februarie 1979 Și a întrebat Dacă vreți să dașer Poate găsim oamenii care au pierdut această verighetă și a ajuns, mă, până la urmă la proprietarul inelului care zice așa În vara lui 79 am fost la picnic cu familia pe insula Benidorm Am intrat în apă să noci și mai târziu că mâncam mi-am dat seama că nu mai am verigheta Îți seama dacă ține minte după atâția ani? Am sărit în apă să o caut dar degeaba Eu cred că a văzut vre vreo sirenă pe acolo și a scos repede vergheta <laughs> Da, și fotografia a luat 80 de mii de share -uri. Și până la urmă ajuns la ei Deci e 8, bun da, e, bine, e bun și Facebook 8 și 44 Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine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 Și 48 de minute Am văzut-o pe doamna Iohannis pe Facebook Cea mai cool vorbim de soție Facebook. de șef de stat De până acum pe cuvântul meu Nu știu cum vi se pare Dacă vă place sau dacă nu Dar e un clip s-a viralizat pe Facebook Doamna Iohannis conduce o mașină decapotabilă Și sunt alte trei eleve De ale ei în mașină cu ea și filmează filmea să fac un selfie Și domnule e super cool la volan ia, ia, Vum, vum, vum, se duc la de E foarte drăguț. mie mi-a plăcut Zici că, e un... Zici că e undeva la 17 ani așa dacă <laughs> da e e aia, și, foarte agitată. și una din fete îi Doamna Io că e nu știe Și la un moment dat zice Doamna uita se uită aaa, ce chestie. Bun, sigur, după aia probabil că e o arătat a zis, ok, domnule, publicați Pe de altă parte, respecte legea Deci doamna să avea centură de siguranță în mașină Fetele nu Acum, na. e responsabilitatea? Dacă, dacă vrem să fim scrofuloși la datoria așa? 1.76.9, spuneți-ne a era responsabilitatea? A șoferului, a doamnei da. Iohannis, pentru că era la volan, sau... A, a care... șoferului, în principiu, că trebuie să te asiguri că toată lumea are centură de siguranță. Clipul e șeruit și pe pagina de Facebook Europa FM, da. dacă vreți să vedeți despre ce vorbim. Dar Alexandra, cum mai știți pe Alexandra, bună a întrebat... Zi, Alexandra. Bună dimineața, bună dimineața, bine v-am regăsit. Bună, a întrebat poporul român ce părere are el, poporul, despre doamna Carmen Iohannis. Și a ieșit o registrare pe care vreți să o ascultați. Doamna Carmen Iohannis, prima doamnă a țării, cum vi se pare? Păi de câte ori s-a îmbrăcat totdeauna i-a găsit motive că e scurtă, că e mai nu știu ce nu prea să îmbracă că doamnă. Se îmbracă frumos nu-i frumos, se comentează care nu ce face. Fată inteligentă, pentru care ținută e modestă, o ținută elegantă, dar nu văd tot cu ochi bine eleganța, alții o văd în negru Da, ea e o fată inteligentă știe cum să se poartă. Mai greză. Toți copilașii din Sibiu s-au sus de bucurie când vine ea la școală. Reașa așa și e tinerică tinerica cum e ea și de frumoasă, și care are un asca un crocodil. Doamna Carmen Iohannis, prima doamna a țării, cum vi se pare ea? FB e femeie bună, să poartă frumos la mini jup Da, rău. dar asta, ca așa poartă, îi place e să poartă, să poartă și, și să poartă frumos, ce să-i facă lumea? Așa îi place ei. Păi sigur, să poartă cum vrea omul, cum ea, că e doamnă. Nu, dar dacă... mie nu mi-a plăcut ca am mers în chiloți. Din Bantă, nu, te nu, că nu peste genunchi. Nu? v așa să par. Și mai sus, și mai jos, nu contează. Dacă așa e moda, fie bine cum e. În comparație cu direct care nu mai există, ai regina sau mă rog, premierul Anglesa și cu Angela Merkel, însă are o ținută cam ministra A fost în Un uniformă unii? la ăștia. No, care uniformă? Armata? nu Cine, domna? Când a fost în Irak sau unde au La o ceremonie de genunchi, cu cazul Militare și încadrat, tu din în pantaloni. Și a fost îmbrăcată în uniform? Da, a fost în rochiță. Dar în ce a fost, doamnă? Când e Da, și doamnă, de zău, te râde lumea, nu mai spune ca asta. Pe cuvântul meu. da, hai să e plină de capacități. Vorbește frumos, da, știu, la televizor, la radio am auzit -o. foarte frumos ce vorbește a. Și ce spune acolo, doamna e, Nu mai știți, vă mai Nu mai mi da, hai și bine, ai, și pe plus, deși lumea este, vorbește... domnei clar, e extra bagantă, <laughs> dar plină de capacități. Da, poate de asta, de limba engleză. <laughs> Mamă, deci oamenii cât de răi sunt. E drăguță, dar un nas de crocodil. Bine, mă, tu ai tu un nas de albă ca zăpada, ce să spun. Cine, eu? Nu, mă, cine? Am înțeles. <laughs> Alexandra, îți mulțumim. Poporul. Să mai ieși în mijlocul poporului. Mai mergem, mai mergem. O să mergem. ajungi să faci băi de mulțime <laughs> în curând. Da, de... vedem, vedem ce o să o iasă. Bine, mulțumim tare mult! Avem o minute până la știri și după aia revine deșteptare. Avem Radio Voting. Astăzi am găsit o piesă pe care vrem să o votați. În fiecare zi ai puterea de a alege. Să mergi înainte sau înapoi. Să fii fericit sau trist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 Fără teamă că rămâi fără bani de concediu. Dacă găsești în alta parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România lasă de inspirat de prețurile mici și descoperă la Carrefour tot ce ai nevoie pentru tine și familia ta. Pe 16 și 17 septembrie ai medalion de somon la 37,99 kg, Castraveți cornișon la 1,11 kg, detergent automat Ariel 9 kg la 66,80 lei și până la 50% reducere la gama de textile de casă și saltene. Carrefour. Pentru o viață mai bună!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 sensing the difference. E mug. Nu cumpiați înține! Înține! Cine bine? Cine Na cine? Nam u de vacar, odie pacoperișca, pagame sala. Și atât tot să mă când că se cele mai bune țigle. Țigulele ceramice Terra Rossa de la Siceram, rezistente și durabile. Terra Rossa, făcute să țină.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 din România și Camera de Comerț și Industria României Mai multe informații pe bifemin.ro Pentru sănătatea dumneavoastră Evitați consumul excesiv De sare, zahăr și grăsimi Europa FM Este ora nouă Ioana Brăstor, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri, scoară, soare, astăzi în mare parte din țară și maxime de la 23-24 de grade pe litoral până la 33 de grade local în Oltenia și Muntenia. Doar izolat vor fi ceva averse la munte și în sud estul extrem. O zi caldă și frumoasă în capitală, după amiază, vor fi 32 de grade. Pericol în curtea școlii într-o localitate din județul Constanța, un leagăn aflat în curtea unei unități de învățământ a căzut peste șase elevi, relatează presa locală. Unul dintre copii în vârstă de 8 ani a fost rănit grav. Părinții reclamă faptul că leagănul nu avea niciun element de siguranță. Familiile revoltate s-au strâns în fața școlii pentru a vorbi cu primarul, dar acesta a plecat din localitate. Poliția a deschis un dosar penal și caută acum să afle cine sunt vinovații. Leaganele din curtea școlii au fost montate în chiar cu o săptămână înainte de alegerile locale din iunie. Presa locală Amintește că unde un alt caz asemănător, în luna mai anul acesta, un elev din localitatea Corbu a fost la un pas de moarte după ce poarta de pe terenul de sport al școlii unde învăța a căzut peste el pentru că nu era fixată în pământ. Incendiu în această dimineață la un restaurant din incinta târgului de mașini Vitan din capitală, două persoane care au încercat să intervină pentru stingerea focului au fost rănite, o femeie de 20 de ani care are câteva zgrieturi și un bărbat de 37 de ani care are arsuri pe mâini și picioare. Starea lui este stabilă și va fi transportat la spitalul Bagdasar Arsenii, anunță reprezentanții ISU. Flăcările au afectat o suprafață de aproape 40 de metri pătrați. Și în Petroșani, un complex comercial din oraș a fost cuprins noapte de un incendiu, pompierii au reușit să stingă flăcările, câteva echipaje au rămas la fața locului până dimineață pentru a supraveghea zona. Centrul comercial este situat în apropiere de spitalul din Petroșani. Anchetă DNA în primăria Ploiești, procurorii au cerut ieri mai multe documente care vizează Parcul Municipal Vest, o investiție de 17 milioane de euro finanțată în mare parte din fonduri europene. Deși inaugurat în timpul campaniei electorale pentru alegerile locale de anul acesta, parcul se află acum în paragină. Diana Frâncu relatează. Printre obiective revizate se numără și centrul de excelență din acest parc pentru că există suspiciunea unor lucrări decontate fără ca acestea să fie executate. Parcul municipal vest cel mai mare din Prahova a fost în ultimul an în centrul mai multor scandaluri. Deși lucrările au început undeva în vara anului 2013 nu au fost finalizate nici până în prezent. Iar și așa parcul a fost inaugurat în timpul campaniei electorale de la alegerile locale din această primăvară. Valoarea totală a proiectului este de 70 de milioane de lei din care mai bine de jumătate reprezintă fonduri europene. Dar parcul este la doar câteva luni de la inaugurare în paragină, întreaga vegetație fiind uscată. De fapt, este un maidan unde nu merge nimeni pentru că nu există un drum de acces. Pentru a se recrea în parc, ploiștenii sunt nevoiți să facă un ocol de câțiva kilometri cu mașina personală pe DN1. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Tânărul fără permis de conducere care a accidentat mortal cu mașina a doi copii în județul Galați apoi a părăsit locul faptei a fost reținut în Italia. Accidentul s-a produs în urmă cu mai bine de o săptămână pe un drum din localitatea Foltești. Astăzi bărbatul urmează să fie adus în țară. Pe numele său autoritățile au emis mandat de arestare în lipsă. Reuniunea la Bratislava a Consiliului European pe tema Brexit. Șefii de stat și de guvern se reunesc astăzi, informaț în 27, într-un summit informal pentru a decide viitorul spațiului comunitar, după ce Marea Britanie a decis să părăsească Uniunea Europeană. Lucian Popescu. Cele trei teme principale anunțate de șeful Consiliului European Donald Tusk sunt migrația neregulamentară necontrolată, terorismul și temerile legate de globalizare. Însă toate discuțiile vor avea la bază ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană și viitorul spațiului comunitar din această perspectivă. Consiliul European a adoptat recent o declarație în care sublinează necesitatea ca Regatul Unit să notifice cât mai curând instituțiile europene cu privire la intenția de a se retrage din Uniune. În lipsa acestei noti negocierile cu Marea Britanie nu pot începe. Pe această temă, președintele Iohannis a fost întrebat care ar fi compromisurile de neacceptat pentru România. Sunt o serie de chestiuni unde nu suntem dispuși să facem compromisuri. Libertatea de mișcarea forței de muncă și despre drepturile românilor care trăiesc în Marea Britanie. Aceste chestiuni sunt foarte sensibile. În plus, Consiliul European a anunțat că va începe un proces de reflexie care să creeze premizele unor noi reforme a blocului comunitar. Orașul din România care va deveni capitală europeană a culturii 2021 va fi anunțat astăzi. Sunt patru candidate, Cluj-Napoca, Baia Mare, Timișoara și București. Juriul internațional delegat de Uniunea Europeană pentru a decide ce oraș din România va fi investit cu prestigiosul titlu se află deja în capitală. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrileeuropa.fm.ro Ioana, mulțumim! Continuăm cu sport! Luca Pastia! Bună dimineața, Steaua și Astra Giorgio au suferit înfrângeri la debutul în grupele Europa League. Roșalbaștrii 0 -2 în la 2 deplasare la Osman Lispor, Sport, campioana 2 la 3 acasă cu Austria-Viena. La Ankara, Asteu a jucat repriza secundă în 10, după ce Enake a fost eliminat înainte de pauză pentru că a lovit cu capul un adversar. Tama și-a provocat un penalty și Diabate a deschis scorul în minutul 64, iar 10 minute mai târziu, Umar a făcut 2 la 0. Raul Rusescu a jucat pentru Osman Sport din minutul 78. Între timp, Via Real a trecut cu 2 la la 1 de FC Zurich, Helvețienii au deschis scorul lângă din minutul 2, dar ibericii au răsturnat rezultatul până la pauză. Pe arena națională, în prezența a doar 1600 de spectatori, Astra a fost condusă de fiecare dată de Austria-Viena care a marcat primul gol din penalty în minutul 16. Alibeca a egalat imediat, dar la pauză a fost 1-2, iar la jumătatea reprizei secunde s-a făcut 3-1 pentru aspeți. Săpunaru a redus din handicap, iar în minutul 79 un austriac a fost eliminat. Astra a forțat fără succes egalarea pe final. În celălalt meci din grupă, Victoria Pâlzen și Ase Roma au remizat 1-1. Cehi au egalat repede după ce Perotti a transformat un penalti în minutul 4. Mircea Lucescu a reușit meciul serii cu Zenit Sankt-Petersburg. Echipa rusă a câștigat cu 4-3 în deplasare la Macabit la Viv după ce în minutul 77 era condusă cu 3-0. la 0. De menționat că israelienii au rămas în 10 la scorul de 3-1 la 1, iar apoi Zenit a marcat de 3 ori între minutele 84 și 92. Nicușor Stanciu a oferit o pasă de gol în victoria lui Anderlecht 3-1 la 1 cu Cabala iar Ovidiu Hoban a fost titular la HPLBR Sheva care a reușit surpriza rundei 2-0 pe tere internaționale Milano. Loca mulțumim. Astra a avut o seară spectaculoasă cum că a avut rapid un Liga 5 -a în weekend cu Sese Șebăneasa. Și am uitat să vă spun, Steaua a avut 3 suporteri la Ankara. 1 wow. 2 3. Wow! E probabil o plecăre românii de acolo de frica atentatelor wow. sau ceva. Bă, Sucă... De cei știi că unde se ducea, da. venea alai. Ei acu au fost 3. Na, da. ce tari sunt astea, 3. Frății cunoaște. <laughs> cine sunt cei 3? Dacă eștiți, dați-ne un mesaj. <laughs> Să-i facem de râsla. Nu, de ce, dom'le, să-i fericităm? Asta înseamnă dragoste adevărată. Da, da. să-i felicităm. să zic, da. <laughs> mi-a ieșit invers. Radio Voting, în doar câteva minute, rămâneți cu noi, avem piese noi, ieri s-au lansat vreo trei piese, așa, bam, 3. bam, bam, Zbuc. am ales una dintre ele și... Uh... Am ales-o pe cea mai veselă <laughs> dintre ele. Mă <laughs> rog, în câteva minute, imediat, rămâneți cu noi. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine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 Is be 10 minute. Uite, acum mă-am că l-am văzut mai de mult pe Conector participând la Eurovision și cred că era Dita Drăgan sau nu mai știu cine în juriu și că atunci când au dat notele astea i-a zis Conect, Uite că mai urmă eu acolo. Domnul Conect. <laughs> Poate Domnul Conector. Da, sau... Da, Conect i-a zis, băi, a fost impecabil Da, 9 și 11 minute La Europa FM Radio Voting Auzi, da, Eu nu știam că domnul Conect În liniuță R, e atât de bătrân adică... De ce e bătrân? Nu e bătrân Fică... Lasă da. că-ți explic eu mai Lidia Buble și Mateo au lansat o piesă ieri, Mie bine să numește, am tot văzut că Lidia tizuiește momentul ăsta și uite că am așteptat, am așteptat, am profitat de faptul că azi avem Radio Voting și am zis să ascultăm piesa asta împreună. Dacă aveți răbdare alături de noi, vă așteptăm la 0372069599, peste 7 minute. Pregătim Medium Rare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 Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Luni e greu să mă trezesc, marți deja simt că obosesc. E o zi prea joi stau rău cu energie. Vineri, dar la weekend mă gândesc.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 Transpi este un bloker pentru transpirație disponibil în farmacii destinat atât femeilor, cât și bărbaților. Transpi Block împotriva transpirației excesive. La Mega Image și Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. Că doare mega! În perioada 16-18 septembrie ai înghețată cu aromă de vanilie marca proprie 365, 8 cornete la 120 de ml fiecare a doar 6,99 lei pachetul, Bautură energizantă Hell 250 de ml a doar 1,64 și pastă de dinți Colgate Advanced White 50 de ml a doar 3,59 lei bucata. Prinde promoția de weekend de la Mega Image! Iubito, Sunt gata!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 pe FM 9 și 19 minute, hai să dăm drumul la piesă. Claro. Radio Voting astăzi mie bine, Lidia Buble și Mateo. Ascultăm și sunăm la 0372069599. Radio Voting în 3 minute și jumătate. A fost perfect cumva. Dar ai plecat așa. nu mai.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 Lidia Buble și Mateo, mie e bine, 9 și 23 de minute, radio voting la 0372069599, ne puteți scrie și la 1769 SMS-uri sau pe pagina de Facebook Europa FM. Hai să vorbim cu ascultătorii Europa FM. Alina, bună dimineața! Bună dimineața! Ți-a plăcut, Lidia, Bună! Bună, după melodia asta, mai am nevoie de o doză de cafea, ca să mă trezesc. Așa. Și nu mă pot hotărâ dacă este sau nu mai plictisitoare decât melodia cu Eniche iglesia. a lui Eniche Iglesia pe care tu băgază vreo două, trei luni. Am înțeles. Vrei să nu. te lăsăm să te mai gândești un pic? <laughs> <laughs> nu, aș vrea să nu mă pe post. <laughs> uh -huh. Deci... Uh... Deci, văd, da! Mulțumim! noi nu te-am te întrebat dacă vrei să o difuzăm, ci dacă-ți place. Da, că da, da, da. A, bine, e, e hotărârea asta Mie nu-mi place. nu ți bine, place, perfect. Adina, mulțumim tare mult. Adi, bună dimineața! Salutare! Bună dimineața, Adi din Arad! Bună, Adi! Uh, un mare nu. Oh, de ce? Plictisitoare. Ce plictisitoare. Da, e plictisitoare. Hai, dumne, are un rit! Doar mai o, mult rock Are ritmul ritm hipnotizant, așa, hipnotic Ți-am zis, -am zis a, azi aveam ah. și o piesă rock în la trei de care am vorbit Vlad, nu! Două pe Lydia Buble <laughs> Și practic Hai. așa am ajuns aici Gabriela, bună dimineața Bună dimineața Bună, Gabi Mie îmi place foarte tare melodia și conținutul textului și mesajul pe care îl transmită și un mare da din Ai. partea mea Am înțeles, ok de, Mulțumim Simona, bună dimineața Bună Bună dimineața Bună Așa, bună dimineața. bună dimineața uh, Mie îmi place piesa Am înțeles, am notat un da Mulțumim foarte frumos, româna. Maria, bună dimineața Bună, bună Mărie Da, îmi place Bine, ah, ok bine. Dacă te-ai hotărât, e bine <coughs> 3-2 în momentul ăsta 0 3 7 2 0 Ioanie, bună dimineața ah, Bună să vă fie inima și emisiunea Hei, bună la, la toți Salut uh, uh. Îmi pare rău. Nu. nu. A început piesa foarte bine, dar vocea bă băiatului este numai prin sintetizator, băgată, prin instalații. Nu, nu, nu, nu, nu. Ok. înțeles. O, o zi bună de la Sibiu. mai bine, Ioanie. Cosmin, bună dimineața. Bună dimineața! În calitate de dj și așa mai departe care fac, pot să vă spun, votul inevitabil este da, pentru că e o piesă foarte superbă, n-am nimic de obiectat. Bine! Mamă, ce intră dj ce ne plac noi dj Mulțumim dj Cosmin! Notat. Uh, Notat! Mulțumim! Not ma tot. Ma Marian, bună dimineața! Notat. Bună dimineața! Bună. bună! O piesă foarte frumoasă, îmi place foarte mult! Mulțumim mult! Bravo! Luisa, Luisa. ești cu noi, bună dimineața! Hei, Luisa! Bună dimineața, îmi îmi place melodia până la Dumnezeu și înapoi, e super! Mulțumim Ea, foarte frumos! Să mulțumim, să știți a. că e și foarte simpatică și Cezu. foarte treabă. Numai un dat de 7, 10 ton. Mulțumim! Alina, ești cu noi, bună dimineața! Bună, Alina! Bună, bună dimineața! Bună. Un mare dat de la mine! Perfect, mulțumim! Mulțumim tare bună. mult! Hai, Ia să mai vedem noi! Voturi! Adriana, bună dimineața! Adriana. Bună. bună! Și tot ce a fost când las în urma mea mi-e bine. bine, e faină! Ok, okay. am notat încă un Incredibil, uh, Mihai. Bună dimineața. Bună. bună. Dimineața, voieți. Frumoasă melodia, da. Perfect. Ia uzi. Uh, Bună dimineața! Bună, Iosif. Iosif! O mare, da! Am înțeles! Mare da, perfect. Și că Lidia are un frate pe care îl cheamă Iosif, așa că <laughs> pentru da. clip am zis, stai că sună și noi ești de... jurnalistă, îi spunem Bine. Ioșca. Acum, să știi că dacă ar suna toți frații Lidiei, frații <laughs> dar le ar câștigat sunt orice moți. bătălie de genul Când sunt? Ăsta. 8, cât sunt? Vreo 8, da. 11, nu știu cât sunt. Da? Ia Manuela, bună dimineața! Bună dimineața, din Sibiu, încă o dată, da. Bună. Încă o dată, bună. da, mulțumesc. mult. Hai să vorbim și cu Vera, Vera. Și cred că ne oprim. Bună dimineața. Bună dimineața. Uh, un mare da. Am înțeles. Bine. E ok. E okay. E okay. E okay. La Bine. La revedere. La revedere. Da. La revedere. Are, mie îmi place ritmul acestei piese, îmi place vocea Lidiei foarte mult, uh -huh. uh, nu mă dau în vânt după versuri și pe ansamblu ar fi așa, că am... Are notă de trecere din partea mea Dacă, domnum, dacă ar fi să mă întrebați Domnul Moculescu, sunt destul de tare drăguț dimineața asta Ne-a spus și nou, uite, e foarte drăguță Piesa, uh, au mai venit mesaje Seamănă cu ceva de lui Albatros Din București Albatros? Da. Nu, nu știu cine-s Albatros, Luca poate ne salvează Că el sunt în repertoriul lui Albatros? Da. E știi pe Albatros? Da, și... de când era mic Așa, ce, ce... ce cântau? Păi eu nu cântau cu stație la Lizeanu? Un fel de tot și citim ziarul când eu văzui nu... trecând o blondă ca după ultima modă, domnișoare, te... domnișoară Astea, da, astea cântau. <laughs> Paralara, populare și manele Eram în armată Am aflat și ce asculta Vlad în armată Eram obligat să Uneori mă ne puneau să le și cântăm în marș Înțelegeți? Ca să înțelegeți cam ce fel de copilărie și tinerețe am avut eu Așa Câte că înainte marș Bagă-o pe aia cu domnișoara la Lizanu Uite că ne-a spus cineva cine Sunt o formație de manele Iată Manele. Îmi place, vreau să difuzați Spune Gabi din Pucioasa, foarte ok Violeta din București, Daniela din Focșani Foarte frumoasă și emoționantă Am avut succes cu piesa asta da. dimineață Ai avut succes că tu ai ales-o Eu aș fi ales niște roc <gără> 12, <gără> 12 voturi la 3 <gără> 12 la 3, pentru. Bravo, da. foarte frumos Avem culinaria în câteva minute și Dacă știți parola zilei, vă trimitem la munte Europa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 și nu o să mai poată să ardă Acele tale Îmi fac dat-o pielem, Îmi schimbă sângele vene Și-aș vrea să mă trănim Îndoi Acele tale Îmi fac dat-o Sob vene Și-aș vrea să mă trănim Îndoi vină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 Încearcă să aprindă în mine tot ce i-arți deja Și n mai poată să ardă Acele tale îmi fac datul Să-o piele îmi schimbă sângele-n vele Și-aș vrea să mă trăim în doi Acele tale îmi fac datul Să-o piele îmi schimbă sângele-n vele Și-aș vrea să mă trăim în doi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 și aș vrea să mă doi. acele tale, îmi fac dato, sub ele îmi schimbă sângele în bine. Și aș vrea să mă trăim în pandori, acele tale, îmi fac dato, sub ele îmi schimbă sângele bine. Și aș vrea să mă trăim în pandori, acele tale. Streams acele. I-am avut zilele trecute aici și vă reamintesc că la Europa FM au făcut primele declarații băieții referitor la fotografiile apărute în Rusia. 9 și 32 de minute. Vlad, dacă ești pregătit, am pentru tine o vacanță... La munte 0372-069599 0372-069599 Primul dintre voi intră în direct Spune parola și pleacă 5 zile La munte, la predeal La un super hotel Se distrează nu știu, mă rog, mă să Eu vreau să iau Alo? El a într-adevăr Dar eu vreau să o să Da. aprins Așa că avem aprins Vasile Și uh, i-a fost mulți telefonul din mână ah. Bună dimineața <laughs> Bună dimineața, voiam să vorbesc eu. Dar cum vă, cum vă numiți, doamnă? Coburi Daniela. Daniela și Vasile cei cu el? L-ai mâncat? -ai... E bine? Nu, să... nu, dar se lăuda prea mult după aceea, că a prins și el odată la Europa FM. Și... Da, eu vreau să știu că e în viață, e bine, da? Adică nu... e, da? e foarte bine se bucură, îmi ține pumnii strângi. Am înțeles. Știi. Perfect, bine, Daniela, zine care este parola pentru astăzi? Da, parola este 4 stele! 4 stele! Măi. La 4 stele vă trimitem la munte 5 zile, bravo Daniela! Mulțumesc! Îl ieși pe Vasile sau îl lasi acasă? Că, bineînțeles că cu totul voi merge. Am A, înțeles ce Și cu copilul! Bine. Am înțeles, o bunica ceva, o mătușă, o vecină, cred că mergeți toți. Felicitări Daniela, să spui prietenilor că ai câștigat la Europa FM o vacanță la munte pentru că ai știut parola. Parola după ora 10 vă ajută luni dimineață. Culinarea, dom domnilor, culinaria în câteva minute? Culinarea, yeah. da. culinara. <laughs> <Bine, culinarea. laughs> Foarte pregătit. Pentru că eu vreau să ne povestească cu hribii, cu asta. Îi dăm drumul acum cu culinarea? Poveste scurtă. Culinarea? culinarea. mai încolo. <laughs> mai încolo. Calling you. Hai să vedem. Outlandish yeah. la Europa FM. Modals back We still in here Hey yo, Minta I can't believe We gonna do this again You ready? Blaze it Blaze it up For all my modals Out there <laughs> I'm calling you With all my goals My very soul Ain't falling through In need of you The trust in my faith My tears in my ways Is drowning so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 Oh my joy and all my love is feeling good, 'cause it's due to you. It's through the time of my life, my days and my nights, so it's alright. At end of the day, I still got enough for me and mine.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 Nobody for you. My ones and only I don't need nobody. No I I don't feel nobody. No I I don't call nobody for you. All I yeah. need in my life uh, all that I need. Mm -hmm. Yeah Our relationship's so complex.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 Estoy gritando, callado, yo te llamo, te escucho, lo intento, de ti yo mi alimento Cuando el aire que respiro es violento y turbulento yo te olvido Te llamo, te siento, oh, no, no. I don't need nobody I don't nobody Calling you, Colen eu și 38 de minute. Da, to cum uite am găsit o știre Google Street View știți. E o mașină se plimbă pe străzi fotografiază așa 360 de grade și după aceea se blurează fețele oamenilor ca să nu fie recunoscuți. Așa e procedura și cu Street View a blurat fețele, nu? ca așa se spune, fețele unor vaci. Vaci, adică a... vaci. Să nu, să nu rădă toți boii de ele. Da. Bun, sigur, s-a întâmplat automat. Așa. Scandal mare în Japonia după ce un ministru a fost cărat în spate ca să nu se ude la niște inundații. Deci vedeți să nu mai ziceți de domnul Ponta Că și de domnul Dragnea Că i au trajat darmi cu barca <laughs> în apă până la genunchi. Este vorba de un politician, sau Emil Bog, de exemplu. Emil Boc, n-are încotro, el trei cărat în spate la inundații, să nu se nece dacă e apă până la genunchi. Un politician japonez care a început, a vizitat prefectura Ivate, afectată de un taifun, a declanșat prefectura, un... Va... mă? Ivate! Demnitarul a trebuit să fie cărat în spate de un coleg din guvern... Pentru că nu și-a dusese cizme de cauciuc Informează -nă -nă. marți agenția Kyodo și Japan Times Ministrul ajung Pentru reconstrucție Pe care îl cheamă Shunsuke Mutai a vizitat orașul Imaizumi, unde au murit 9 persoane în vârstă într-un centru de îngrijire. Nu râd de mă, că a fost tragedie. Da. Dar pentru că au uitat să-și a pe un funcționar al guvernului, l-a cărat în spate pentru a evita bălțile. Este un act lipsit de compasiune față de victimele dezastrului, a declarat șeful lui de cabinet. Iosihide Suga! <laughs> da. Este foarte e. bun. Auzi, asta nu seamănă deci... cu aia făcută de... de uh... -a, rog... Da, cu ceva vreme? Ba da. Hai <laughs> da. că vorbim de la de de culinare. La da. culinare. Da. Deci te rog să reții că pe șeful de cabinet al ministrului Sunsuke Mutai îl cheamă Yoshihide Suga. Ce au mai fost, notează știrile protecției, au mai participat. Au mai fost niște cazuri similare. În India, după ce ministrul șef al statului Madhya Pradesh, pe care îl cheamă Shivra și chan <laughs> cred. <laughs> da, și desigur domnul Ponta cu domnul Dragnea în bărcuța pneumatică, trasă de jandarmi în apă până la genunchi. Imaginile alea nu o să le uităm niciodată. Știți, asta s-a întâmplat acum câțiva ani și când a venit ministrul mediului, doamna Doina Pană și Victor Ponta a fost filmat, se bucura foarte mult când a văzut-o pe doamna Doina Apană i-a spus așa, tu ce faci, fă, Doina, aici? Aveai tu chef de niște inundații? Tu ce faci, fă, Doina, aici? Ah! Aveai chef de niște inundații. Aveai de niște Ce faci fă doi înainte? aici Aveai de niște Europa, FM. Everybody to the music Everybody jam. To let it go If you really want to see What we can do for you I'll send the crazy one I'll study If you really wanna see What we can do for you lives In the crazy world, no static 45 de minute, mai era o la final Dar am tăiat-o cumva Selgros îți prezintă culinaria Culinaria Europa FM Indiferent că ești profesionist sau doar pasionat Știi că Selgros este locul tău Preferat de cumpărături avem Pai culinaria da. la Europa FM. Ne-a nebunit Luca de dimineață. Vă povesteam și ceva mai devreme. Pe la 6 era colădițe de hrib hibi, frate, hrib de farați. lui Vlad. Hrib de contrabandă. Ta da, hrib, mm -hmm. frate, cât, cât castronul de mari hribie. e. Mamă cum. Ia că din plastic. Nu mă sunt plastic. Bine am, am aflat de la Am aflat de la colegul și prietenul Adi Hădean. Așa. Pe mari sunt calitatea a doua. De ce trebuie să fie mici? Da, calitatea întâi sunt mai mici. Da, e asta mai eştea mai eştea mai să mai bătrîori. Ni sta. Mi s alătură și Alin Murariu, locul 3 la Arena Bucătarilor. Am zis bine, da, n-am stricat Bună ceva. Nața șef. Ne-am întâlnit săptămâna trecută când că ai avut emoții foarte mari. Da, da, ai alergat un pic pe scări, mi se pare. Da. Bine, hai că până se liniștește da, povestește-i Luca da. cu Hribii. Zic cu Hribii. Păi ce să vă mai povestesc? Ce ai făcut cu Hribii? Păi am am adus eu, o parte o parte a dus da. lui Adi Hadean, și o parte am făcut de eu. Cum m-am învățat a încurajat puțin că îi doar puțin de tot așa, știi? Și... Pe unde sunt scați, așa? Da. Uh -huh. Pe urmă, am tăiat felii, măricele, pălăriile și undeva am mai găsi și cărniță, cum se zice la piață, da. știi? La fructe uh -huh. cu cărniță. Sunt viermișori de aia da. așa? Să știi că în armată, când primeam la fasole, ziceam că e cu supliment. Cană, eram da, era în... da. N-am ce mi-a adus, mi-a zis să-i mănânc cu încredere că viermilor le plac ciupericile la fel de mult ca și noi. <gri> Asta că <gri> ei se ocupă numai de ciuperi și atunci au același gust și oricum pe foc. Bine, sunt viermișuri de aia. Mi se Gata, hai să traversăm depăși depășim momentul. Asta. Deci puteți și... să rupeți uh, hribii și când găsiți conlocuitorii îi eliminați. Sau dacă mm. vreți cu supliment de cărniță, nu. Și să știți că am văzut, am văzut uh, hrib, cum ți-am zis Luca, am văzut și gălbiori mm -hmm. la cutiuță frumos și hrib la Selgros avea. Da. Da. da, da, da. Acum pe bune. Și n-am văzut la alte foc. magazine amici. G un tură de raț am folosit eu. Aha, de cap așa zine. Ceapă tăiată mărunt, una, doi, trei căței de usturoi, ciupercile, foc mediu așa vreo 15 minute și pe urmă capac, foc mic de tot o oră. Se lipesc în oală. Se lipesc dacă nu e o ala antiaderentă. Dacă nu ai grijă, se lipesc. Și după aceea, ai mai pus mic o oră. Și pătrunjel o legătură, nimic. Poți să pui și smântână să le faci gen ciulama. Dar cu cimbrul n-ar merge adăugați? Nu, nu, nu. Nu Nu pentru că ei sunt atât de buni, încât nu trebuie să le strici Și mănânci ca sau mămăligă, cu Ca ce? tare, nu prea, dar cu o mămăligă, uh -huh. cu un muș de vită, Aha. sau poți să faci paste. e de pui cu foa asta. să <laughs> ne alintăm. Hai bă, Luca, faci niște macaroane cu hribi. Na. Sau așa. Ia zi, șef. Sau cu niște paste. Da. Tu dacă ai avea o lădiță de hribi adevărat, a aduci din pădure, ce-i face cu ei? Păi poți să faci multe lucruri acum. Zii câteva. <laughs> zi unul. na, la ce vrei Ia tu. Eșe eliberat. <laughs> păi poți să faci chiar și paste. Așa? Sosuri. Paste lungi, paste scurte? Garnituri. Ce ți ar plăcea mai mult? Depinde de fiecare cum dorește. Aha. Ce. ție de care -ți de gustibus. Prefer pastele mai scurte. Mai scurte. A nu pot să le suport. <laughs> nu vorbesc serios. <laughs> nu de... Între. N-ai nimeni. Bavedou, Spaghete astea. Și pene, Prefer pastele lungi întotdeauna. Da. Eu da. prefer penele. Uh, gen... <laughs> și full general gen Se pretează uh, mai bine la cuptor da. ai A ieșit locul 3 uh, Săptămâna trecută la Arena Da. Cu ce ai ieșit locul 3? Adică ce ai pregătit ca să... Cu ce ai urmit pe șefei aia mai mari Care au jurizat? O balotină din pulpă de pui O ce? Balotină Balotina? Da. ce aia? Un fel de rulou Așa? A, okay. Așa. Păi și cum l-ai făcut? Zine că... Rubrica asta de asta e ca să i ajutăm Cum se face să balotina? Se ia, apoi și se baloteaza <rășe> Asta e la final, deci balotina se balotează Mama, am balotat o balotină. <rășe> da, da, da, da, da, da, Bună de tot. <rășe> În interior am făcut o farsă din piec de din O ce ai din, făcut? De, o farsă. O Mamă, farsă. a spart. Adică deci -a le, și le faci Praf. farse Ce ai făcut de deci ce ai balotat o și ai făcut farsă? Cum adică farsă? Tocat pietul de pui foarte mărunt, da. adică gen pastă. Da. Am adăugat ceapă, ceapă Așa, verde, da? și cam asta e, parmezan, un pic de smântă, lichidă. Au, ceapa crudă? Da, i-asta mm -hmm. exact, am gătit-o la cuptor. Cu... Puiul și el crud și ai făcut și ai băgat asta la cuptor sau puiul da. ai Prima l-am poșat, adică l-am uh, rulat în folie de plastic. Așa. L-am băgat la cuptor. Tare. 10 la. minute. Stai, ai pus-o folie de plastic, dar ai mai gata la cuptorul ăsta de, de avem noi acasă? Deci, ai pus la hai, cuptor de da. da, la. Picicul. Și la ce temperatură? Foarte mic adică nu. Cât? 50 de grade? 80 de grade. Aha. Și nu se topește plasticul Nu. nu, nu. Ok. Rezistă până undeva la 100 de grade? Zic să încercați cu prudență acasă, asta da, cu da, plasticul, cu, da, cu mușchiul de nu știu ce. În... Așa. Da. Și la sfârșit, cine l-a balotat? Tot <laughs> eu. <laughs> Totul, o? Bravo. Locul nu-i puțin. Lucrul la ce nebunie a fost acolo au fost și Luca și Vlad în prima zi. Am gătit Ata. și eu cu folie de plastic. Da. Și, eu -am... și am mâncat doar eu. Da, da, noi aveam... Să știu cu un cuptor în folie de plastic. Da, da, era un cuptor special de la SUVID, șmecherii, treabă, 57 de grade, cu... nu știu ce. Aia e treaba ta, ce cuptor ai avut eu. Noi aveam cuptor normal, doar că era electric. Aha. Dar nu era de la suvin am avut de la păi păi da, da, ți Ai avut tot felul de avantaje. Te Ai <laughs> avut tot felul de avantaje. Am gătit foarte bine. Aline, îți mulțumim. Puțin lucru. Felicitări, domnul Aline. Alin Alin bravo, bravo, Locul 3, Arena Bucătarilor, Selgros. Arată așa ca un fotbalist italian. Cred că cam așa arată Alin A fotbalist italian. În timpul da. liber. În timpul <laughs> liber. Da. <laughs> Fete, Lola -a, a fost aer. prezentată de Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Europa FM. 9 și 51 de minute, vine Ciprian Dinu imediat cu Europa Express, aș vrea doar să spun că Andreesca a revenit cu La Radio în da, fiecare evident. sâmbătă la ora 12 și după super emisiunea cu Gabriel Liceanu, Săptămâna aceasta, adică mâine, la prânz, avem uh, o ediție specială cu Ada Rosetti. Andraesca o invită pe Ada și o țină de vorbă ceva mai bine de un ceas. Vorbesc despre Kierkegaard. Da, e, o să vedem mâine, mâine Eagle. asta. Dar între timp avem uh, la unu și un sfert astăzi, avocatul Diavolului, avocatul Cristian Tudor diavolului. Popescu și Vlad Petreanu va așteaptă pentru... Astăzi, deci Diavolul este ambasador americană. De ce? La București. Ah, că s-a dus în ținutul Da, și-a făcut și... fotografie cu drapelul Secuesc, și multă lume îl în jur, alții spun că nu e nicio problemă. Pe ambasadorul american îl judecăm astăzi la avocatul diavolului. De altfel, domnul Popescu s-a exprimat deja joia, a avut o. Um, rubrica sa judecata de joi a fost pe tema asta, eu o să-l domnul Popescu, o să vedem ce o să-i facă așa că vă așteptăm Îl malotează da, în Deci la 1 fără 10 ne primește Ciprian Dinu la el în emisiune, vorbim un pic domnul Popescu și cu mine și cu ascultătorii așa, uh -huh. și după aceea revenim în emisie la 1 și un sfert și luăm telefon Abia aștept, o super ediție weekendul ăsta, 9 și 52 de minute ne auzim săptămâna viitoare de la 7 mai bine! Toate bune! Deși FM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 <gătări> nu credeam că încă pe aici...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 Ține, Ține, Ține bine, Ține Ține. Namutevacă, joje, pacoperișca, pugame sala. Şi atât dat să mă ascult când eu zic ca să se mai bune țigle. Siglele ceramice Terra Rossa de la Sicceran, rezistente și durabile. Terra rosa, făcute să țină.